Тепер же, коли він взяв в бранці і віддав татарам в неволю коронного і польного польських гетьманів, знищив польське військо, поруйнував по всій країні костьоли і замки, Хмельницький почував себе задоволеним. І в голові його вставало навіть питання, чи не занадто далеко зайшла його помста, і чи не час спинитися і дійти з поляками до доброї згоди. Під той час Хмельницького ще й думки не було відокремлювати Україну від Польщі. І далі Федеративної спілки України з Польщею заміри його не сягали. Думка про відокремлення України від Польщі виникла в нього тільки після порушення Польщею Зборовської умови. Тепер же він мав ще надію на те, що українці з поляками можуть жити спільно, як рідні брати, і через те хотів припинити війну, щоб не перешкоджати сейму спокійно обрати нового короля і вже з тим королем скласти умову про згоду й спілку. Такі думки обступили вночі гетьмана України і порушили його спокій. Його давили важкі мури польського замку і в темряві замкових склепів та сутичок Йому вважалися примари польських князів, давніх власників замку. Вони проклинали його і погрожували лютою смертю і мукою на тім світі за те, що він вигубив та витолочив козацькими кіньми їхніх нащадків. Він дуже шкодів, що не лишився ночувати в наметі на свіжому повітрі серед вірного йому товариства і, промарнувавши всю ніч в думках, до світу зрештою став на думці, щоб уникати кривавих сутичок з королівським військом та написати до сейму покірливого листа. На другий день по обіді козаки почали виходити з міста й табору на просторе поля, де мало відбутися рада. Всі були піші, зброї ж мали при собі тільки шаблі. Скоро туди ж зібралася військова старшина і врешті Держачи в руці срівну булаву, під'їхав до кола вверхий сам гетьман. Злізши з коня, Хмельницький війшов у коло, і зразу ж над ним підняли чорний волосяний бунчук. От весоної ночі в гетьмана залишилося вже й сліду, і він бадьоро привітався до старшини, а далі поклонився своєю могутньою постаттю до козаків на всі чотири сторони. Здобув пане гетьмане! гукнули полковники, високо піднявши свої шапки, і ті вигуки зразу перекинулися на все коло й натовпи козаків, що вкривали широке поле, перекочуючись по ньому від передніх козаків до задніх. Козацтво довго та щиро вітало свого гетьмана. З ним воно добуло собі волю, добуло й невмирущу славу, та ще й достатки. І за нього тепер всякий охоче пішов би на видому смерть. Проте його воля і його слово не було для козаків законом. Козацькі традиції вимагали, щоб всі поважні справи обмірковувалися радою. І гетьман повинен був робити так, як вирішить товариство на раді. Козацтво міцно додержувалося своїх традицій, і не дозволило б порушити їх навіть такому славному гетьманові, як Богдан Хмельницький. Ці та традиції примусили гетьмана раніше, ніж припинити війну з поляками, скликати раду і намовити її до згоди з поляками. Тільки що Хмельницький хотів почати говорити до козаків, як наперед кола виступив чорнота і голосно звернувся до гетьмана, Чому не пишешся гетьманом України, коли шлеш листа до польських вельможів? Далі, обернувшись до козаків, він додав. Треба, панове товариство, щоб гетьман так і писався гетьманом, щоб усім було відомо, що він з нашої волі гетьман України і всього війська Запорозького. Згода, згода, почулося з натовпу. Нехай всім буде відомо, що Хмельницький не аби хто, а гетьман всієї України. Хмельницький підняв булаву, щоб потишити козаків, і почав говорити. «Не годиться мені, панове товариство, писатися гетьманом України, аж поки не дістану я булави від самого короля. Зараз же короля в Польщі немає, король Володислав помер, а нового ще не обрали. На що тобі сподіватися на короля, перебив гетьмана Богун». Зволі козацтво і всього люду українського, то й гетьман, то так і пишися. Хмельницький почав мовляти козаків, що польські королі споконвіку державці України, і що без згоди державця не годиться йому писатися гетьманом, хоч насправді він зволі козацтво і гетьманує, і завжди міцно триматиме в руці булаву, котру доручило йому славне військо Запорозьків. Хоч прості козаки й не зовсім розуміли, через що так треба, як говорив гетьман, та шануючи його, почали гукати. «Роби, батьку, як тобі твій розум», – каже. «Не з королем воював я», – почав Хмельницький говорити далі. «Шляхту польську карав я за її до нас зневагу та за ту крилду, що вона нам чинила. Та от тепер перейшли ми всю Україну, і мечем та вогнем покарали наших гнобителів. Чимало вже добули ми от ворогів наших і всякого добра та скарбів, тих, що вони придбали нашою працею. Чи не час же нам спинитись? Чи не ліпше нам вернутися до домівок наших, до любих серців, жінок, своїх, дітей та батьків і зробити їм радість тими подарунками, що для них ми мечем добули? А тим часом Діждали б ми, поки в Польщі оберуть нового короля, такого, як нам бажано, і стали б з ним до згоди. Дуже хотілося козакам додому. Не один пригадав у той час молоду свою дружину або милу дівчину, що всякий день там біля рідної оселі виходить за село на могилу виглядати свого козака з походу. Та тільки пригадали вони разом і вчорашні промови чорноти й інших полковників – і через те тепер вагалися, яку дати гетьманові відповідь. Тоді замість простих козаків почали говорити полковники, а перший з них обізвався Чорнота. «Не до ладу, говориш, пане гетьмане, оді вже нам запобігати вляхів ласки. Було колись, за часів Павлюка та Остряниці, просили ми їх налити братньої крові, а згадати, що і ми люди... А до чого воно дійшлося? Павлюка замордували на шибниці, Остряниця мусив піти світ за очі, а козаків повернуто в хлопів та гайдуків. Тепер, хвалити Бога, ті часи минулися. Де тепер ті гонорливі пани, що для нас у них не було іншої назви, як хлоп та бидло? Більшість загинула од наших шабель, інші в Криму в поганській неволі, решта ж утекла од наших шабель, як легкодухі зайці. Чи нам же запобігати їхньої ласки? Нехай вони нам поклоняться, додав дичай. Непромовчавий богун, не тобі геть мене шукати згоди з ляхами. Нехай вони просять тебе про згоду, от тоді ми й скажемо, чого хочемо. Говорили після того і старий бурлай, що громив колись з моря цар город і відважний Тиша, і пер'яславський полковник Лобода, і славні звитяжці Калина, Воронченко, Півкожуха та ще й чимало славних товаришів та побратимів Гетьмана. Всі вони доводили, як небезпечно розіходитися по домівках, не діставши від Польщі ніякого певного слова про свої права. Бо замість того, щоб дати Україні волю, Польща може зібрати нове військо і, вдершись з ним в Україну, сплюндрувати всі українські міста й села. «Треба примусити ляхів просити про добру згоду», – сказав богун. «А як не схочуть просити, так бити на саму Варшаву і всю Польщу перевернути до гори ногами». «Славно, батьку наш, почав ти справу!» – голосно гукнув Чорнота. «Так кінчай же, ляхів, веди нас на Варшаву!» «Кінчай, ляхів, кінчай, батько!» – заголо по всьому полю. «Винулося польське панування, тепер ми будемо панувати!» Почувши такі рішучі вимоги, мало не всієї старшини і козацтва, Гетьман не зважився сперечатися. І рішив, затаївши свої думки і бажання, листи військо далі, та тільки робити так, як сам він знає і хоче, не кажучи про свої заміри нікому. «Добре, панове – сказав він голосно. «Якщо така ваша воля, так поведу вас на Варшаву. А щоб забарити похід, він додав. Та тільки раніше треба винищити панів половині волині по лісі, бо тут вражі ляхи ще скрізь панують. Ей, друже Максима, невже не добудеш мені Острога та Луцька? буду, батьку!» – не журись, – обізвався перевиніс. «Та йди ти ж з тишою половині, а не баба та Кричовський в Білорусь, ой там люди стогнуть від польської неправди» а я пологом рушу з армадою на Варшаву через Львів, слідом за польським військом. Гаразд, батьку, гаразд, покатилося луною по всьому полю, на Варшаву, на Варшаву. В той самий день, коли в Збаражі відбувалася військова козацька рада до Львова, наближався Ридван, запряжений двома парами коней пара за парою. На високому передку Ридвану Сидів з довжелезним бичем в руці візник і час від часу ляскав тим бичем в повітрі. Обабіч Ридвана бігли верхи двоє молодих узброєних шляхтичів, а у самому Ридвані сидів собоволосий пан Януш з своєю молодою дочкою Галиною. Молоді шляхтичі, що бігли обабіч Ридвану, були ротмістри з погромленого підпилявою польського війська. Трохи старіший – з них чорнявий, з пишними вусами і бровами, і мужнім запаленим вітрами обличчям був пан Прислав, той самий, що присилав до пана Януша листи в Пилявський замок. Він був сином сусіднього з паном Янушем Магната і приятолював старшим сином власника Пилявського замку. Знав він і Галину, та тільки малою, до виїзду її в Львів. Побачивши ж дівчину тепер, молодий шляхтич був вражений її вродою і чемно просив в неї та пана Януша дозволу їхати разом з ними, щоб під час небезпеки стати їм в пригоді. Про себе він розповів, що, як не сприйняв свою хоруглу, гусарів та його заходи були даремні. Гусари скидалися на отаровець, овець, сполохну вовками і розбіглися по полю, вдавлячи один одного так, що йому не би не лишилося нічого іншого, як бігти слідом за старшими привідцями війська. А з другого боку Ридвана їхав зовсім молоденький шляхтич Струсь. Він був білявий з себе, з невеликими закрученими вгору вусиками й рухливими, але невиразними очима. Він побачив панну Галину теж у збаражі, коли для пана Януша обрізався Ридван і так зачарувався її красою, що... Залишив вже думку про те, щоб очкодувати свою хоругу, а пришився до Ридвана, в якому сиділа молода панночка. Обидва шляхти чепота й скоса поглядали один на одного так, що здавалося, кожен з'їв би свого субпротивника. На очах же панни Галини вони були поміж себе найбільше ввічливі і розмовляли інакше, як з самою приємною ухмілкою на устах. На Галину вони обоє поглядали, як ненадосяжну мрію. Намагаючись вгадати по очах дівчини її бажання і напружували весь свій хист та жвавість, щоб її розважити і викликати на її рожеві уста у хмілку. Тільки даремні були їхні заходи. Галина не звертала на шляхтичів і найменшої уваги. Їй було навіть прикро, що біля неї повсякчас крутилися сторонні люди. Вона неохоче навіть трохи неввічливо. Обзивалася на розмову шляхтичів і просила батька визволити її від залицяння немилих їй панів, та тільки пан Януш рішуче повстав проти сього. Він, навпаки, був дуже радий шляхтичам, маючи надію, що якийсь з них подобається Галині, і вона легше викине з голови проклятого козака. А зараз Ридван виїхав на останню гору, що ховала Львів. О дочей подорожніх, і враз великий стародавній город розіслався перед ними, як на долоні. Галина, хоч і жила у Львові, але знала тільки монастир Кармеліток, у околицях же міста ніколи не бувала, щоб зручніше показати дочці великий город, пан Януш звелів спинити ридван і вивів дочку на Бугор. Молода дівчина мимоволі була захоплена чарівною красою краєвиду, що стлався перед її очима. У розлогій долині, порізаній зеленими байраками, на чималому кряжі піднімалися до гори сірі мури та башти города, обкопані глибокими рівчаками. А за стін города виглядали покрівлі будинків та високі гостроверхі башти костюлів. По обидва боки города, серед зеленої гущавини, садів та лісів, Ховалися передмістя, виглядаючи з зеленого простору, тільки найбільше високими будинками, гострими шпилями костюлів та златоверхими банями церків грецької та уніяцької віри. От тут пан у Львові обізвався до дівчини пан Прислав: Вам буде повна безпека і спокій. Козацька наволоч навіть не насміє зайти сюди, до цього славного польського міста. О, коли б!» І посміла підскочив до панночки і бряснув острогими пан Струсь, та ми б показали нікчемним хлопам, як рубають наші гострі шаблі. «Чи не так показали б, як під пилявою?» з посміхом обернулася до молодого шляхтича Галина. Пан Струсь почервонів, як мак, і у замішанні забелькотав щось про нещастя, про кару і інше, Галина ж знову одвела очі на долину. «У городі мури такі товсті, міцні!» Знову звернувся до Галини пан Преслав. «Що їх неможливо розбити ні з яких гармат, а поперед бурів рівчак, такий глибокий, що з нього не вилізти ні по якій драбині. По стінах та по баштах понастановлено без ліку гармат, а поперед рівчаків, що насипано високий земляний вал, Прямо на нас дивиться Галицька брама. Бачите, он вона роззявилася під баштою, мов чорна паща. А біля неї недалеко ціла купа костюлів та монастирів-кармелітів. Правда-правда, обізвалася Галина, я їх пізнала. А на південному боці города церкви, говорив Шляхтич далі. Так то монастир Бернардинський. Обидва монастирі збудовані як найміцніші фортеці. «А то, що за замок», – спитала Галина, – «що стоїть на горі окремо від от города?» «Ото, на північ, то лиса гора, на ній – давній замок галицького князя Льва Даниловича. Він теж дуже відсний, і не зруйнувати його ніякими гарматами». «Нема що й говорити», – обізвався пан Януш, – «що у Львові ми зовсім безпечно пересидимо сучасну хуртовину». Львів не злякається не тільки божевільних, непокірливих хлопів, а навіть і війська самого турецького султана. Та тільки коли ж врешті наші лицарі гамують цю ненажерливу наволоч? Пан Струсь знову не вдержавсь.